بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم شهني صدري ويسر لأمري واحد عقبة من لساني يفقه قولي Allah tələ dərsimizi bərəkətli eləsin Amin. və qiyamət günü cənnətə girməyimizə səbəb eləsin Amin. Biz keçən dərsdə Şəh Fovzan Həfzəhullahın Əhlüsünə və cəmiyyənin əsasları kitabını, kitabında birinci əsası şərhində qaldı Birinci əsasdır ki Allaha iman gətirmək əsasıdır. Əhlis-Nəval Cəmənin etiqadının ilk əsası Allaha iman gətirmək əsasıdır. Və bundan sonra şey, imanın ərkənlarını bir-biri gətirir və onları e, qısa olaraq şərh edir və imanın ərkənları hansılardır kim deyə? İmanın ərkənları. Allah-uq. Allah-uq. Allah-uq. Allah-uq. Allah-uq. Allah-uq. Allah-uq. Allah-uq. Allah-uq. Allah-uq. Allah-uq. Allah-uq. Allah-uq. Əsləm, doğrudur Allaha iman 6 e, ərkanı var Onlar Allaha Onun mələklərinə, kitablarına Peyğəmbərlərinə, ahirət günlə Qəza və qədərin <coughs> Xeyrinə və şərinə iman gətirməkdir Və biz e, Kitablara imanı bitirdik Yox, mələklərə imanı bitirdik Və kitablara imanın e, Mövzusunda qalmışdıq, şərinə qalmışdıq Şıx e, Həfzahullah buyurur 3. Əl-İmanı bil-Kutub. Kitablara iman gətirmək. Buyurur, yəni təsdiq bihə və bimə fiha yəni, kitablara iman gətirmək, həmin kitablarda olan hidayətə və nurun, və nurun Allah tərəfinə olmasına onu təsdiq etmək deməkdir. Allah tərəfinə olmasına təsdiq etmək, həmçinin haqq olduğunu təsdiq etməkdir. Və anəllah onu nazil etdi rəsulə hidayət-i bəşər. Və Allah təala bu kitabları öz peyğəmbərlərinə endirib bəşəriyyəti, insanları doğru yola yönəltmək üçün. Və əzəmhü kutubus-sələfe. Fbu kitabların ən əzəmətlisi şeyx buyurur üç kitabdır. Hətta ora və İncil və Quran. Tevrat, İncil, Quran bu bütün kitablardan ən əzəmətli olan 3 kitabdır. Və bu kitabların da içindən ən əzəmətli şeyi Quran-ı Kərimdir. Hamısı ki Allah subhanə və təala onun qiyamət gününə qədər qorunmasını öz üzərinə götürüb. Və Şəx həmçinin Quranın dəyişdirilməyəcəyinə və Quran kimi birisinin heç kəs bir sərəsindən gətirilməsi mümkün olmayacağına, yalnız Allah tərəfindən mümkün olmasına da dəlillər gətirir və buna söyləyirdik İsra surəsinin 88-ci ayəsini gətirir. Şəx Allah sələ buyurur, Qul ləyin işləmətli ins vəl al cin alə ən yətubi misli hədəl qur'an lə yətubi misli. وَلَوْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ظَه۪يرًا De ki, eğer insanlar ve cinler birbirine köməkçi olsalar, toplansalar ve birbirine köməkçi olsalar böyle bu Kur'an'ın isminde bir Kur'an getire bilmezler. Bura kadar biz e, okumuştuk. Bundan sonra şey buyurur. وَيُؤْمِنُ اَهْلِ سُنَّةُ وَالْجَمَاءَ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللّٰهِ مُنَزَّل غَيْرِ مَحْلُوq İman gətirir ki, Quran Allahın kəlamıdır, münəzzəvdir. Yəni, Allah tərəfindən indirilib, qeyri məxluq, məxluq deyil. Yəni, Allahın kəlamıdır, Allah tərəfindən öz kəlamını bəndələrinə nazil edib və o məxluq deyil. Hürufu və mə'nəhu Onun nə hərfləri məxluq deyil, nə də mənası, mənası məxluq deyil. Yəni, hərfləri və mənası da Allahın kəlamıdır. Allahın kəlamı isə Allahın sifətidir. Xilafə, bir cəhniyə vəl-mü'təzlə əl-qailinə li-ənəl-Qur'ana buyurur ki, mü'təzləri və cəhniyəri müxalif olaraq onlar deyirlər ki, Qur'an məxluqdur, hərfi də mənası da. Məsə, niyə görə əqilə kitablarında bu sözləri -mə gətirirlər? Məsələn, Quran Allahın kəlamıdır, məxhub deyil, münəzzəldir, yəni nazil edilib və məxhub deyil. Neyə görə gətirirlər bunu? İlk öncə, yəni keçmiş tövbik səplarında bunu gətirməzdilər. Bunu gətirməkdə səbəb odur ki, yeni firqələr ortaya çıxdı. Quranı məxhub deyən firqələr. Və alinə başladılar tövbik səplarına qeydləmək ki, Quran məxhub deyil. Və yaxud da ki, Quran Allahın kəlamı deyil və təvhid kitablarına əlavə etdilər ki, Quran Allahın kəlamıdır. Yəni əslində heç ehtiyac yox idi özüdə bu kəlmələri istəmir. Hər kəs inanmalar, yəni o vaxtki səhabələr və onlardan sonrakilər başa düşdülər ki, Quran Allahın kəlamıdır. Quran məxluq deyil, yəni kəlam Allahın sifətidir, Allahın sifəti məxluq deyil. Bunu hər kəs anlayırdı ona görə bu sual ortaya çıxmamışdı. Bu sözü gətirməyə də ehtiyac yox idi. O vaxtki firqələr çıxdı ortaya. <coughs> Səninizə kimi təzrilər, cəhmilər və başladılar. Və əhlüsünlə və cəmiyyə alimləri də insanlardan bu şübhəni qaldırmaq üçün, insanlara bu şübhə düşməsin deyə bu kəlməni artırdılar. Və bu cür tövhiddə çox məsələlərdə müxalif firqələr ortaya çıxdıqca, əhlüsünlə alimləri onlara müxalif olan sözlərlə tövhid daha geniş bəyan etməyə başladılar. Həmçinin şeyq buyur ki, Və xilətən ilə əşəira və mən şəbəhəhum əlqailinlə biənə kələmü Allah huval e, huva, huva mə'nə və huva əmməl hürur və hiyyə məxluqa və həmşəyə buyurur ki e, əşarilərə və əşarilərin sözlərini deyənlərə müxalif olaraq hansı ki onlar deyirlər ki Allahın kəlamının mənası məxluq deyil, yəni məna Allahdandır lakin həriflər məxluqdur yəni əslində Buna aid onların heç bir dəlilləri yoxdur. Sadəcə o, bu onların şübhələridir. Onlara düşmüş şübhələrdir. Eee Və bu hər iki rəy, hər iki qaul batildir. Yəni mənası və hərfləri hər ikisi məxfuddur. Və yaxud da mənası Allahdandır, hərfləri məxfuddur. Demək, hər ikisi batildir. Necə ki, Allah quranda e, tövbə surəsinin 6-cı ayəsində buyurur ki, "Və in əhədun minəl müşrikīni əcirə hətə yəsnə əlâməllah əcər müşriklərdən biri səndən himayəyə istəsə himayə istəsə və yaxud da səndən onu əcir olaraq götürməni istəsə başa yani bu sözün başqa mənası da Azərbaycan dilində yani mənə istə, aman istəsə onu himayənə götürə Hətta Allahın kəlamını işlərdir. Allah-ıq, al Quranı Allahın kəlamı adlanırdı. Fərq nə varmadan, nə hərfi, nə mənasə, Quran Allahın kəlamıdır. Allah-ıq, böyle adlanırdı. Həmçinin Allah-ıq, al surəsinin 15-ci ərsində buyurur. Yuridune, en yüvvədcilu kəlam Allah. Onlar istəyirlər ki, Allahın kəlamını dəyişsinlər. Yəni, Quranı dəyişsinlər. Allah-ıq, al fərq e, ki, Allahın kəlamını, Kəlamının mənası Allahdandır, hərfi yox. Hamısı ümumilikdə Quran hərfi ilə, mənası bir yerlə Allahın kəlamıdır. Və əhlüsünə və cəmiyyə belə etiqat edir. Hərfi də, mənası da Allahın kəlamıdır. Həmcə Alqıdaq -Quranda, Quranda buyurur ki, Və kəlləmə Allahu Musə təklimə. Allah Musə ilə danışdı. Yəni, danışmaq Allahın kəlamıdır. E, danışmaq Allahın sifatidir, kəlam Allahın sifatidir. Və bundan sonra dördüncü Peyğəmbərlərə imandı. İmanın dördüncü ərkanı Peyğəmbərlərə imandı. Şeyh buyurur, Yəni təsdiq və ənəhum cəmiyyən e, mən səmmə Allahu minhum və mən ləm yusəmmi min əvvəlhim ilə əxirihim. Peyğəmbərlərə iman onların hamısını, bütün Peyğəmbərlərə hamısını təsdiq etmək deməkdir. Adlarını alıqlar bizə bəyən etdiklərində, etmədiklərində. Elə pəqəmbərlər var ki, biz onların adlarını bilirik və sayı neçə deyir? 25. Və elə pəqəmbərlər var ki, onların adlı ixtilaf var, onların pəqəmbər olmasına ixtilaf var Xıdri Əsələm kimi. Və elə pəqəmbərlər var ki, onların adları bizə məlum deyil. Onların adları bizə məlum deyil. Necə ki, Quranda, məsələn, Yasin surəsində İsa pəqəmbərlə Məhəmməd pəqəmbərin onların hər ikinə Allahın salavatı və salamı olsun. Arasında yəni olan müddət isə üç Peyğəmbərin gəldiyi varid olur. Lakin, heç birinin adı açıqlamır. Və bu cür, başqa çox Peyğəmbərlər var, sayını Allah bilir. Biz yalnız onlardan 25-nin adlarını bilirik. Və bizə vacib ki, adlarını bildiklərimizin də, bilmədiklərimizin də Allah tərəfindən o elçi olduqlarını təskir edək. Və onların sunumusu və ondan sonra heç kəs gəlməyəcək Peyğəmbər olan Məhəmməd Peyğəmbərdir. Ona Allahın salavatı və sələm olsun. Və imanı bir rusul, imanul mücmə. Bütün Peyğəmbərlərə iman gətirmək, icmali iman gətirməkdir. Şəh buyuruq. Yəni, biz bütün Peyğəmbərlərə icmali iman gətiririk. Sonra buyurur vəl-iməni bi nəbinə Muhammedin sallallahu aleyhissələm imənə müfəssələn. Lakin Məhəmməd fəhəmbərə ona Allahın sallallahu aleyhissələmi olsun imanımız müfəssəl, yəni açıq, genişlənmiş, geniş şəkildə iman gətirməkdir. Mucməl ümumi iman, müfəssəl, yəni təfsilatı iman gətirməkdir. Vəşif buyurur. və iman, e, i̇manı bir və iman bil rusul iman-ı mücmelə və iman-ı binəviyə Muhammedin sallallahu əleyhi və səlləm iman-ı müfəssələr və və ətikadun ənnəhu qatə'ə min nəbiyyə bə'də. Həmçinin iman etmək vacibdir ki, Məhəmməd peyğəmbər peyğəmbərlərin və həmçinin rəsuluların sonuncusudur və ondan sonra peyğəmbər yoxdur. Və mən ləm yaətikə zəlikə fəhu kafir. Əgər kim buna iman gətirməzsə, o kafirdir. Yəni kim, Məhəmməd Peyğəmbərin, ona Allahın s.ə.v. olsun, son, sonuncu Peyğəmbər olduğuna iman gətirməzsə, o artıq kafirdir. Yəni iddia ki, ondan sonra daha bir Peyğəmbər və yaxud da elçi, rəsul gələcək, artıq küfr etmiş olar. Vəl-iməni bir usul, yəni əydən ədəmi əl-ifrad və təfrit fi təqqihim, xilafa mil yahud və nəsara <gülüyor> həmçinin peyğəmbərlərə iman gətirmək dilikdə imanlar e, e, peyğəmbərlər haqqında nə ifrat nə təfrit et, etmək olmaz e, bunu etibar etmək lazımdır ifrat etmək yəni ifrata varmaq onları lazımından artıq dərəcəyə yüksəltmək təfrit etmək yəni onları lazımından aşağı səviyyəyə salmaq biz görək hər bir peyğəmbərin ona layiq olan haqqını verək Yahudlərə və Nasranilərə müxalif olaraq. Yani Yahudlər və Nasranilər öz peyəqəmbərlərində bəzilərində ifrat etmişlər, bəzilərə təhrib etmişlər. Bəzilərində ifrat etmişlər, həmin peyəqəmbərləri Allahın övladı adlandırmışlar. Necə ki, Allah-ı Təvbə surəsinin 30-cu ayəsində buyurur, Və Yahud yəhud Yahudu qalətəl-yəhudu Əzəyr-übülillah. dedilər ki, Üzeyr Allahın övladıdır və qalətin nəsara əl-məsihə ibnullah Nəsranilər səxir ki, e, məsih, yəni İsa a.s. Allahın övladı, Allahın oğlu. Yəni, bu e, məsələdə onlar itirata varıblar. Həmçinin onlardan təhvid də varıb. Yəni, peyğəmbərləri lazım olandan aşağı səviyyə salmaz. Məsələn, yəhudlər əksər peyğəmbərləri öldürüblər. Onun haqqını verməyiblər. Həmçinin bir çox peyğəmbərləri onlar mağdusliklərlə günahlandırırlar. Məsələn, Davud Əl-İslamı zinakarlıqla və bir çox peyğəmbərləri zinakarlıqla, yalan danışmaqla və s. ilə günahlandırırlar. Nəyin ki, zinakarlıqlar, e, hətta bu onların dilində yox, onların səmavi kitab adlandırdıqları tövrat, tövratlarında var. Ehtiqat deyir ki, Tövrat səmavi kitabdır. Allahın kitabıdır, Allahın kəlamıdır. Lakin bugünkü Tövratın olduğu şəkildə, yəni Allahın kitabı, e, kamillikdə Allahın kitabı deməyirik, deyir ki, onda dəyişikliklər baş vermişdir. Allah bir nə qədər, amma onda dəyişikliklər baş verib, ən yəni, dəyişdiriblər. İnsan kəlamı qarşıbıraq və onların kitablarında, bugünkü idiyat, Allahın kitabı idiyatiklər, əllərindəki Tövratda bu cür, yəni alçalıcı kəlmələr Həmçinin e, ifrata varmaq kəlmələri vardır. Və sufiyyə və fəlasə fərətu fi haqir rusul və tənqəsuhum və faddəlu əymətəhum aləyh. Həmçinin sufilər, həmçinin fəlsəfəçilər peyğəmbərləri, e, peyğəmbərlər haqqında təfrit etmişdilər. Yəni onları lazımandan aşağı sütürlar və həmin Kəslər öz şeyhlərini, öz imamlarını, imamlarının peyğəmbərlərdən üstün olduğunu iddia edirlər. Bunu yəni, yəqin ki, sufi e, dərslərində, sufilər hatta olan dərslərdə və yaxud da onlarla söhbət, kimsə olan söhbətlərində eşitmiş olursunuz, e, onlar öz peyğəmbərlərinin birbaşa Allahla danışmasını, Allahın, yəni peyğəmbərlərinin Allahla mələk vasitədə danışmasını özlərinin e, imamlarını isə, özlərinin şeyhlərini isə, birbaşa Allah ilə danışmasını iddia edəcək. Yəni, öz Peyğəmbərlərini, öz imamlarını Peyğəmbərlərdən üstün tuturlar. Mülahidəti Təfəru Bi Cəmi Erüsus. Həmçinin mülşidlər bütün Peyğəmbərləri təkbir edirlər. Yəni, dinlərin Allah tərəfindən olmadığını və Peyğəmbərlərin Allah tərəfindən seçilmədiyini iddia edirlər. Və yəhud Təfəru Bi Eysə və Muhamməd əleyhə sələt və Yahudilər, kafirləri və Yahudilər, İsa Peyğəmbəri və Məhəməd Peyğəmbəri onlara Allahın sələbəsi və sələm olsun təkvir edirlər və qəbul etmirlər. Qəbul etmirlər. Və nəsara kəfəru bi-məhəməd. Və nəs nəsanlərsə Məhəməd Peyğəmbəri onlara Allahın sələbəsi və sələm olsun Onun Peyğəmbərliyini qəbul etmirlər. Və Biba'd, və kəfərə və bəədihim fəhü və kəfrim bil cəmiyyəyəyə. kim? Peyğəmbərlərdən bəzilərini qəbul edib, bəzilərini inkar edərsə, küfr edərsə, o hamısına küfr etmiş kimi olar. Yəni, hər hansı fərqi yoxsa bir Peyğəmbərə küfr etmək, bütün Peyğəmbərlərə küfr etmək kimidir. Yəni, İslam dinindən çıxarır. Allah-ıqq, Quranda buyurur, İnnəlləzina İnn el-lazîne yekfirûn billahi ve rasulih ve yuridûna en yufarqı bəynə Allahü və rasulih, Və yuridûna en yufarqı bəynə Allahü və rasulih ve yuridûna en yufarqı bəynə Allahü və rasulih, və yuridûna en yufarqı bəyna ve yuridûna en yufarqı bəyna və bəynaqfı bəyna. Ve yuridûna en yəttəqidu bəynə dələka səbīlə, uləike hümə yukafirun haqqa. Nisəyə suresnin 150 151 O kəsdər ki, Allahı və onun rəsulunu inkar edərlər. Və yuridunə ən yufərriqu beynə Allah və Allah və onun rəsulunu bir-birindən ayırmağa çalışarlar. Və yəqulunu nü'minu biba'du və nəkfuru biba'du. Biz onlardan bəzlərinə iman gətiririk, yəni Peyğəmbərlərdən, bəzlərin isə təkvir edirik, yəni bəzlərinə iman gətirmirik deyərlər. Iduna, beynə, və iridun an ki bu yolla bu iki yəni yolun arasında özlərinə bir mərhəb seçinlər özlərinə bir yol seçinlər. Altında o kəslər haqqında nə buyurur? Onlar həqiqi kafirlərdir. Haqq olan kafirlərdir onlar. Yəni alatalar o kəslər ki Peyğəmbərlərin bəzərinə iman gətirirlər, bəzərin iman gətirmirlər, o kəsləri həqiqi kafirlər adlanırdır. Fərqi yoxdur. İstəyənən hər hansı bir Peyğəmbərə adını bildiyin və bilmədiyi, gələk iman gətirəsən. Kimsə adını bildi və bilmədiyi bir Peyğəmbərə e, yəni iman gətirməzsə, onu küfr edərsə, artıq kafir olmuş olur. Həmçəni Allah-uqa buyurur, Bəqara surəsinin 285-ci ayəsində, Lə nufərriqu beynə əhədin bir rusuli Biz onun elçilərindən, rəsullarından, yəni Allahın rəsullarından heç bir arasında fərq qoymuruz Fərq qoymuruz, yəni hansı məsələdə? Hə, kim deyək? İman gətirmək məsələsində Yəni iman gətirmək məsələsində heç bir peyğəmbər arasında fərq qoymuruz Heç bir rəsul arasında fərq qoymuruz Yəni hamısını iman gətirir Yaxşı, bu ayəni ayədan başa düşmək mı ki Peyğəmbərlər hamısı eyni dərəcəlidirlər. Yox. Yəni, heç biri arasında fərq qoymur. Sözünün ayətinin mənasının nədir? İman gətirmək məsələsində heç birinin arasında fərq qoymur. Lakin, biz bilirik ki, Peyğəmbərlərin bəziləri, bəzilərlə üstündür. Və 5 Peyğəmbər, Ulul Əzim, hansı ki, onlar kimlərdir? Nuh, İbrahim, İbrahim, İbrahim, İbrahim, İbrahim, İbrahim, Musa, İbrahim. İsa, İbrahim. Məhəmməd, Allah olanı hamısını salam və salvat etsin. Ölül əzimdir və yəni, ən üstün 5 peyğəmbərdirlər. Və onların da ən üstünü peyğəmbər səhəmdir. Yəni, biz eytiqat edirik peyəmbər səhəminin ən üstün bəşər olduğuna. Lakin onların arasında da təşkil mülkansı məsələdə iman gətirmək məsələsində. Bu ayədə həmçin dəl dəl dəl dəlavət edir ki, peyəmbərlərin hansına iman gətirmək vacibdir. 5-ci afirət günlə iman gətirməkdir. İmanın 5-ci dayağı, 5-ci ərkanı. Ahirət günlə iman gətirməkdir, şeyh buyurur. Yəni, təsdiq Ət təsdiqı Ən bi kulli mə yəkunu bə ələl-mohud Ahirət iman gətirmək Ölümdən sonra Baş verəcək hər bir şeyin Hər bir şeyi təsdiq etmək deməkdir. Hədislərdə və ayələrdə gələn Ölümdən sonra baş verəcək Hər bir şeyi təsdiq etmək deməkdir. Mimma əqbar Allah bihi Və Rasuluhi min qabr, bəxil, bə, e, O şeylərə iman gətirməkdir ki, Allah təala öz kitabında və yaxud da Peyğəmbər ya, öz sünnətində bu haqqda bu e, yəni dəlillər buyurmuşlar, yəni baxsa dəlillər var idi olmuşlar. Cəzi ki, qəbr əzabına, qəbr nemətlərinə iman gətirmək, həmişənin qəbirdən e, yəni dirilişə إيمان كثير منك وحشر حشر قيامت من حشر وجهنا والحساب يعني هذه هي صباح همشين وزن لأعمال أمال لترازل تشفي لجائنا همشين اعتاء صحب باليامين أو الشمال صغب ويقصد صل على سائفة لجائنا يعني أمال دفتر لجائنا والصراط والجنة والنار صراط كربسنا الجنة والجهنم Və istiradli dəlikə bilə əməli salihə və tərkülə əməli səyyə və tövbətə minhə Biz bunların hamsa iman gətiririk və həmçinin bu gün üçün bu sadadalığımız işlər üçün hazırlaşırıq. Nə ilə hazırlaşırıq? Salih əməllərlə və xiş əməllərdən çirkinirik və onlardan tövbə edirik. Yəni, Məsəlman kəsə vacibdir ki, salih əməllərlə bu gün üçün hazırlaşsın, axirmişi hazırlasın, pis əməllərdən çəkinsin. Və baş vermiş pis əməllərdən tövbə etsin. Buyuruşuq. Fakat kəfərə il-yomil axir en-dəhriyun vəl Qiyamət gününü günə iman gətirməyən tayfalardan dəhrilər və müşrikləri şeyx misal çəkir. Və yəhud və nəsara ləm yu'minu bihi imanən sahihan. el E, Şəx buyurur ki, Dəhrilər və müşriklər mümumiyyətlə ahirət günü inkar etmişlər, küfr etmişlər. Yani, yəhudlər və nəsranilər iman gətirirlər, lakin lazımınca deyil. Yəni, lazımınca iman gətirmirlər ahirət günlər. Necə ki, Allah sələ onlar haqqında Bəqrət surəsinin 111-ci ayətində buyurur, Və qalu, lən, lən yədəxiləri cənnətə illə mən kənə hudən av nəsaraq. Allah Tala onların dilindən buyurur ki, ya cənnəfə onlar deyirlər ki, cənnəfə yalnız yahudi və xristianlar girərlər. Yahudi və xristianlar, onlar Hristiyan olmayanlar cənnəfə girməzlər. Həmişə Allah Tala Baqara surəsinin 80-ci ayəsində buyurur: "Və qalū lən tamassana-n-nār illə ayyāman onlar deyirlər ki, bizə O, yəni cəhənnəm Yalnız bir neçə gün, az bir vaxta toxuna bilər. Yəni özlərinin əbədi cəhənnəmlik olduğunu e, e, inkar edirlər. Kafir, o özləri kafir ola, əksinə deyirlər ki, biz cəhənnəmə düşsək də, az müddətdən sonra cənnət əhli olacağıq. E, sonuncu imanın sonuncu ərkanı qədərə, onun xeyrinə və şərrinə iman gətirməkdir. Paşayev buyurur: يعني الإيمان بأن الله علم كل شيء ما كان وما يكون وقدر ذلك في اللوح المحبوظ وأن كل ما يجري من خير وشر وكفر والإيمان وطاعة ومعصية فقد شاءه الله وقدره وخلقه كدر الإيمان يأتي المكتب لكذا بلما ناصر Allahın hər şeyi öncədən bilməsi, bilməsindən iman gətirməkdir. Allah təlaq öncədən hər şeyin necə olduğunu və necə olacağını bilirdi. Və bunu lövb məhfuzda təqdir etmişdi. Lövb məhfuzda bu qədər öncədən yazılmışdı. Və həmçinin bütün baş verən seyir və şər, küfür və iman, itaət və asiliklər hamısı həmin lövb məhfuzda yazıldığı üzrə gedir ondan kənara çıxmır və bunların hamısını Allah subhəni və teala qədər etmiş yaratmışdır. Et və yaratmışdır və ənəhu yəcvü ta'at və yüqrahu əl-məsiyyə və müsəlmana vacibdir ki itayətdə olsun və e, günahlardan asiliklərdən çəkinsin və li-əb xudratın alə əqəlihim və alatala, bəndəyə, kula ixtiyar vermişdir, iradə vermişdir öz əməllərini etməyə. Yəni, insan əməllərini edir Allahın ona verdiyi ixtiyar və iradə ilə. Və iradətüllimə yəqə'u minhum minətta'ati əvəl-məsiyyə. O, iradə sahibidir. Bütün etdiyi itaətlərdə və həmçinin asiliklərdə. Ləkin vəlikə tabi'u tə, li iradeti lakin insanın bu iradeti bu istəyi, bu qudrati allahun iradetesinin ve isteyinin məhiyyətinin altındadır yani Allahın isteyi olmasa insan isteyə bilməz xilafan li <gülüyor> cibriyye lladina yaqulun inna l'abda majburun ala af'alihi islahu ikhtiyar müxalif olaraq hansiki onlar deyirlər ki insan hər bir şeyi etməyə məcburdur. Onun heç bir ixtiyarı yoxdur. Əncibellər yani deyirlər ki, biz bu həftə qədər mövzuda öncədən danışmışıq. Divrlər iddia edirlər ki, insan ixtiyar sahibi deyil, istək sahibi deyil. Bütün istəkləri hamısını Allah Tala tərəfindən məcbur olaraq edirlər. Vəli qədariyət nədinin yəqulun inəl əbdə ləhu iradə və müstəqillə və ənnə yəxliq fə'l Və həmçinin qədərlərə müxalif olaraq Hansı ki, onlar deyirlər ki insanın iradəsi və qüdrəti vardır ki Bu iradə müstəqil iradədir Müstəqil istəşdir Yəni, Allahın istəyindən Tam ayrı bir istəş və iradədir Hansı ki, insan həmin iradəsi ilə istəyilən Öz əməllərini, özü yaradır Yəni, qədərlərin sözünə görə İnsanın ə, əməlləri Allahın iradəsindən kənardadır. İnsan istədiyini edir Allahın qədərində yazılmayan şeylərdən. Və bu reylərin hər ikisi küfürdür. Yəni həm cəhmilərin ilikləri, həm qədərlərin ilikləri hər ikisi küfürdür. Və Əhz-ü Sünəvəl-Cəmiyyənin yolu necə ki, öncədən söylədik, bu iki yolun ortasındadır. Bu iki küfrün ortasında olan haqlı yoldur. Əhz-ü Sünəvəl-Cəmiyyə eytiq qüdrətə və iradəyə, istəyə malikdir. Onun bu istəyi, bu iradəsi, bu qüdrəti, allah Allah-ın istəyi iradəsinin, qüdrətinin, qüdrətinin altındadır. Necə ki, şeyh buyurur, Və qəd rəddəlləhu alə taifətəyin Allah-ın bu iki taifəyə Quranda rədd cavabı olaraq buyurur, Və mə təşəuni illə ən allah istəyə bilməzsiniz, əgər Allah istəməsə. Təkbir surətinin 29-cu ayəsi. Bundan sonra şeyx buyurur: "Və əsbaqa lil-abd məşiyə, və radd Allah təala burada radd edir. Yəni ağzından bu ayədə cibrillərə rədd var. Hansı olar cibrillər buyururlar ki, insan məcburdur hər şey etməyə. Allah buyurur: "Və siz istəyə bilməzsiniz illa an yasha Allah Allahın iseyi olmadan yani Allahın iseyi varsa insan isteyebilir. Şibiller deyək ki yox insan isteyə bilməz, insan məcbur olmur. <gülüyor> Həmçinin bu ayədə qədərlərə rəd vardır. Necə ki şeyx buyurur, "Raddan al-qadariyyə an nufat al-iman bi al-qadar e, al e, sabran ala masaib va ibtida'an hani əzono va e, ma -ayyə. Həmişə bu ayədə qədərlər vardır. Hansı qədərlər insanın əməllərinin müstəqil olduğunu söyləyirlər? İnsanın istəyinin müstəqil olduğunu və əməllərinin həmin müstəqil iradə ilə, müstəqil istəklə yaradıldığını söyləyirlər, lakin alsa vurur: "Və məşəəun illə en yəşəə Allah." Siz istəyə bilməsiniz, Allah istəməsə. Yəni Allah istəsə istəyə bilər. İnsanlar istək var, məşiyyət var, lakin həmin istəkəmin məşiyyət Allahın məşiyyətinin altındadır. Bu, birinci əsr idi. Birinci əsr nə idi? İman. Allaha iman gətirmək, o, o, öz altı ərkəninlə bərabər. İkinci əsr, hansı ki, əslində və cəmənin etikadı, Bu əsillər üzərində durmuşdur. İkinci əsill, şeyh buyurur ki, Min əsul əhli sünnetu vəl-cəma'ə ənəl-iymən qawlin və əməlin və ətiqad yəzidu bit və yanqüsü bil-mə'ə əsiyyə. Şeyh buyurur ki, əhli sünnetu vəl-cəma'ənin eytiqadının ikinci əsası, ikinci əsli odur ki, iman sözlə, əməllə və eytiqadlə olur itayətlərlə artır, asiliklərlə isə azalır. Fə iman qəvlən və əmələn dünəl-iqəqəb liənnə həzə əl-imənin münəfəqin və buna soru şey, bu ə, məsələdə olan müxalif rəyləri gətirir və buyurur ki, iman yalnız əməl və ə, dildə olan əməl və dildə olan eytiqat deyildir, iman deyildir. Necə ki, bunu münafiqlər deyirlər. Münafiqlər eytiqatda e, e, Allah'ın yəni bu e, imanın əhkəllarına eytiqat etmirlər, iman gətirmirlər. Yəni, qəlb yoxdur, qəlbdə təsdiq onlara yoxdur. Lakin, dildə və əməldə var. Dillərində, yəni müşəlmanlar içində təsdiq edirlər. Və əməlləri, yəni Salih əməlləri üzvə edirlər. Lakin, qəlb təsdi onlara yoxdur və şeyx buyurur ki iman yalnız dildə və əməldə olan iman deyil. Necə ki bunu münafıqlar edirlər. Mə və lesa huwa mujarradul ma'rifet bidunil qaul va amal, yəni hada imanul Həmçinin iman yalnız etiqadda olan iman deyil. Əgər dildə və əməllərdə yoxdursa. Necə ki, bu, kafirlərin, inatkarların, inkar edənlərin imanıdır. Onlar yalnız öz qəlblərində iman gətirirlər, qəlblərində haqqı bilirlər, latib <coughs> dildə və əməllərdə bunu inkar edirlər. Necə ki, Allah-ıq Nəml surəsinin 14-cü ayəsində buyurur, və cəhədü bihə və səyəqənət <coughs> hə ənfusəhum ənfusuhum zulmən və oluvvə Allah-ıqla bu ayda buyurur ki, Onlar haqqı bildikdən sonra zülümlə və inətkarlıqla, zülümlə və təkəbürlüklə onu inkar etdilər. Yəni haqqı bilirlər, həmin kafirlər əksəriyyəti haqqı bilirlər. Əksəriyyəti Allahın ayələrini görür və qəbul edirlər. Lakin təkəbürlüklərindən dolayı, zülümlərindən dolayı, özlərini yüksək tutmaqdan dolayı onu inkar edirlər. Həmçinin Allah qala buyurur, Ənəm surəsinin 33-cü ayisində Və innəhum lə yukəzibunək Və ləkinnə zalim, zaliminə Bəyyət illəhi yeçədun Allah qala buyurur, onlar səni təkcib etmirlər Yəni sənin haqq olduğu bilirlər Lakin zalimlar Allahın ailərini inkar edirlər İnatkarlıq edirlər Həmçinin Allah qala Ənkəbud surəsinin 38-ci ayisində buyurur Və Ədəm və səmudə وَزَي اعمالهوم, Altılar, və qəd təbəyyənə ləkum min məsəkinihim və zəyyənə ləhum el-şeytəni əmələhum və kənu mustəbsirin 6-lar əz və buyurur ki onlar onlara artıq aydın olmuşdur onlara aydın olmuşdur onlara bəyan olmuşdur lakin onlar onlara şeytan Öz əməllərini gözəlləşdirdi və onlar haqdan döndülər. Onlar haqdan döndülər. Ayənin sonunda altı alı yenidən onların bu məsələləri bildiyini buyuru-buyuru ki, Onlar haqqı bilirdilər, haqqı görürdülər. Yəni, haqqı görə-görə görə bilə, bilə inkar etdilər. Səbəb nədir? Səbəb onların e, təkəbürlü olması və həmçinin öz dülümlərindən əl çəkməmələyətdir. وليس الايمان ايمانا اعتقادا فقط او قولا واعتقادا دون العمل لان تعالى, Hemşinim, buyurur ki yalnız qəlbdə təsdiq etmək və haqqda yalnız qəlblə dillə təsdiq etmək iman deildir necəki bu murciələrin imanıdır Hansı ki, Allah-Allah quranda çox ailərdə əməllərin də imandan olduğunu buyurur. Allah-Allah çox ailərdə əməllərin imandan olduğunu buyurur. Murciyyələr özləri bir neçə qismə ayrılıq, amma ümumən onlara görə im bəziləri imanın yalnız qəlbdə ə, olduğunu, qəlbdə təsdiq olması, bəziləri isə imanın dillə və qəlbdə təsdiq edilməsini söyləyirlər. <gülüyor> Əhlüsünnəyə müxalif olaraq əhsənəcə deyir, deyir ki, iman qəlblə, əməllərlə və dillə təsdiq olunmalıdır. Bu yerdə, yəni bir məsələyə toxunmaq lazımdır. Şeyx Albani və onun sözü deyənlər Allah ona rəhmet eləsin, buyurur ki, namazı təsəllüklə, yəni səhlənkarlıqla tərk edən kafir deyildir. Yəni, vacibliyini etiqat edib, onu səhlənkarlıqla tərk edən kafir olmadır. Bir məsələ alim arasında ixtilaxlı məsələdir. Lakin, bu sözünə görə bəzi cəmatlar, əsasən, nəvarid olub bu, e, təqsil işlərdən və isvanlardan şeyxə Murciə adını verirlər. Yəni, şeyxin bu məsələdə murciyələrlə üst-üstə düşkünü söyləyirlər. Lakin belə deyənlərə rədd olaraq Şeyh Hüseymin rəhməhullah buyurur ki, kim şeyh, şeyh Albaniyə murciyə deyirsə, o ya Şeyh Albaniyə kimliyini tanımır, ya da murciyələrin kimliyini, yəni onların etiqadını bilmir. Bu, Şeyh Hüseyminin Şeyh Albaniyə haqqında olan vəyidir. Yəni, Şeyh halvani İrcəydən uzaqdır. Mucəyyətdən uzaqdır. Əksinə Şeyx Əlbani imanı təsdiq edir. Yəni necə ki, Əhinsə və cemaat təsdiq edir. İman qəzlə təsdiq, dillə təsdiq, həmçinin əməllərlə, e, yəni cevarih əməlləri ilə təsdiq etməkdədir. Və Artur və Azal Əlbani bunu təsdiq edir. Lakin bunu təsdiq etdikdən sonra deyir ki, indi bu təsdiq Şeyx Əlbani yox. Əksər alimlərin rəyi də keçmiş və indiki. Əkçər alimlə rəydi. Dörd məsəlb alimlərindən dördünün də rəydi. Yalnız İmam Əhməddən başqa rəvayətlər də vardı da olmuşdur. Yəni, tək Şeyh Alvani rəydi. Bəlim üçün ilki anlərdə Şeyh Boğzanın rəydi və başqa bir çox alimlərin, yəni əgər belə söyləsək, Əkçər İslam alimləri murciyə olmuş olurlar. Yəni, cəlifdə olmuş olurlar. Lakin bu söz, Şeyh Alvaniya bu sözdən çox-çox u Şəhq albani, həyqətən əhlisünə vəl-cəmənin yani doğru, düzgün etikad üzərində olan əlimlərindən biridir. Allah qalığa, Qur'an-da buyurur اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكْرَ اللَّهُ وَجَتْ قُلُوبُهُمْ وَا اِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذ۪ين Və mimma razaqnahum yunfiqun ula'ikemu'l mu'minun haqqan. Al-Qara suresinin 2-ci 4 buyurur ki O kəsler ki innemal mu'minun ellazina izekrallahu wajlad qulubuh. O kəs müminlər o kəslerdir ki Allahın Allah zikri onların qəlbi əşər. Qəlbərinə Allah qorxusu düşər. وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا Onlara Allah'ın ayələri okunduğu zaman onların imanları artar. Bu da birinci dəlil var, imanın artmasına, imanın artıb azalmasına dəlil var. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Ve Onlar öz rəblerine təvəkkül edərlər. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةُ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ O kəslər ki Namaz qularlar və onlara verdiyimiz Ruzlərdən Allah yolunda İnfaq edərlər, sadaq edərlər Ulaytuhumul müminunə haqqa Onlar həqiqi müminlərdir Yəni bu əməlləri edən insanları Allah s.a. həqiqi müminlər Adlanırlar Namaz qularlar Allah s.a. verdiyi Ruzdən infaq edərlər Sadaq edərlər, Allah yolunda xaylayarlar Rəblərinə Təbəkkül edərlər Allahın ailəri oxunduğu zaman imanları artar, həmişə Allah zikr olunduqla qəbiləninə qorxuşar. Burada həmçinin əməllərdir. Qəlb əməlləri və bəzi zahiri əməllər. Davutulu bu əməl sahiblərini həqiqi möminlər adlandırır. Yəni burada dəlil var ki, həmişə e, iman artır azalır və həmişə əməllər imandandır. Əməllərin səbəbindən iman artır və azalır. Həmişə Allah Tala Ə Bakara surəsinin 143-cü ayəsina buyurur. Əmən kənəllahu yudə iimanakum. Allah sizin imanınızı zay etməz. Ey salatukum ilə Beytul-Məqdis. Yəni bu ayə nazil olub müsəlmanların Kəbədən öncə Beytul-Məqdisə, yəni Qudsəvinə üz tutub namaz qıldıqları müddət haqqında. Yəni Allah buyurur ki Allah təala sizin öncədən qıldığınız namazı, hansı ki üzünüzü veçhəyə tut o namazları fətil etməz. Yəni onların əcri qalır. Və Allah təala bu ayədə namazı iman adlandırdı. Namazı iman adlandırdı və bu ayədə lidir ki, ə, əməllər imandandır. 3-cü əsəf, 3-cü əsas cəmanin əhbabının üzərinə düşdüyü 3-cü əsas شيخ يقول ويرى من اصول اهل السنة أنهم لا يكرهون احد من المسلمين الا اذا اه اه ارتكب ارتكب من نواقض الاسلام اما ما كان من الكبائر التي هي دون, دون الشرك ولم ولم يدل دليل على كفر مرتكبها Kətərkiz saləq e, e, Təkəsulən Fəinnəhum lə yəhkumunə alə murtaqqə ey kəbəir bil kufur Şeyh buyurur ki, üçüncü əsil hansı ki, əhlüsünə və cəmənin etiqadın onun üzərində durur bu, əhlüsünə və cəmənin heç bir kəsi heç bir müsəlmanı etdiyi günahlara görə təkfir etməməsidir yəni günah sahibi olan müsəlmanları müsəlmanlara kafir demə Yalnız həmin günahlar nəvâqidl-i İslam, yəni İslamdan çıxaran günahlar olmazsa və Allah'a həmin böyük günah, Allah'a şərik qoşmaq olmazsa. Yəni, əgər Allah'a etiqadi olaraq şərik qoşan və yaxud da nəvâqidl-i İslam, yəni ki, Muhammed ibn Abdülvahab rahmehullah on nəvâqidl-i İslam, İslamdan çıxaran, İslamın pozan şeyləri sayır. Bunlar olmazsa, bundan yerlə qalan heç bir böyük və yaxud kiçik günah, həmin günah sahibini İslamdan çıxarmı, şəx buyurur. Hətta namazı e, təmbəlliklə tərk etmək belə. Şəx Kovzanın rəyi də burdan görünür ki, Şəx Kovzan da e, Şəx Albani ilə eyni rəydədir. Yə, namazı təmbəllikdən və yaxud da şəhlənkarıqdan tərk edən kafir deyilir deyil buyurur. Buyurur ki, kəsar ki sədad təkassülən və yaxud da səhlənkarlıqla namazı tərk edən kimi yəni bu insan təkfir olunmur ona kafir deyilmir İslamda və izə ləm yəsub minha fa innahu tahtəl məşiə inşəəllahu gəfəra bu gün insan Yəni əməli tərk edib, vəcibətləri tərk edib ölərsə, məsələn, namazı, e, səhrlənkarlıqdan və ya uyuşqunluqdan tərk edən insan belə də ölərsə, o Allahın məşiyyəti istəyi altındadır. Allah qəla istəsə onu bağışlayar, istəsə ona əzab verər. Lakin əhlüsünnə vəcəmə ehtiqad edir ki, o əbədi cəhənnəmdəlik deyil. Bir gün bağışlanacaq. Müşərman olduğuna görə. Yəni şahadət gətirir, qəlbi ilə təsdiq edir, ilə Lakin əməlləri Vacibliyi eytiqat etdikdən sonra, yəni inkar etmədən əməlləri yerinə yetirmiymişsə, vacibləri yerinə yetirmiymişsə, o kəsi biz təkbir etmirik, əksinə eytiqat edirik ki, o kəslər Allahın məşriyyətinin, istəyinin altındadır. Allah qələr istəsə bağışlayar, istəsə əzab verir. Lakin eytiqat edirik ki, onlar əbədi cəhənnəmlik deyirlər. Yəni, müəyyən müddətlik əzabdan sonra onlar Allahın rəhməti ilə cənnətə daxil olacaqlardır. Nəzər ki, Allah Tala Nisa surasının 48-ci ayəsinə buyurur: İnəllahə la yəğfiru an yuşrəka bihi və ya, ə, və yəğfiru mə dunə zəlikə limən şəə. Altı boyu buyurur: Həqiqətən Allah Tala ona şərik qoşanı bağışlamır və bundan başqalarını, bundan başqa başqalarına, bundan başqa günahları bağışlayır. İnəllahə la yaqtiru en yushrek be va yaqtiru ma dun zalik le mengesha istedi bundan basqa yani chirkden basqa yalnız chirk bagshamir bu hansı chirkdir ondan tövbə olunməyən chirkdir chirk yəni, olunub ondan tövbə olunmıbsa Allah subhanu bu günahı bagishlanir lakin hatta tövbə tövbə olsa chirk belə bagishlanir chirk belə bagishanir Tövbənin qapısı da hər zaman açıqdır. iki vaxtdan başqa ölüm, yəni qar zamanı çapına qədər, yəni ruh boğaza çatına qədər, həmçinin günəş öz e, məğribindən doğan zaman. Bu iki vaxtı tövbələr bağışlanmır, bundan başqa hər bir vaxtda tövbələr bağışlanır. Bu ayda açıq, aydın dəlalət var ki, namazı tərk edən, yəni təsəllikdən, tərk kafir deyildir. <coughs> Dəlil hansı yerdən götürmək olar? Namazı tərk etmək böyük günahdır, şəkli yoxdur, vacibəti tərk etmək böyük günahdır. Lakin, Allah-ıqla onu bağışlayır. Allah-ıqla buyurur ki, şirkdən başqa hər bir şey bağışlayır. Deməli, namazı tə, təsahillüklə, yəni səhlənkaratı tərk edən bağışlanan bilər Allah-ıqla tərəfindən. İstədiyini Allah-ıqla bağışlayır. Yəni, Allah-ıqla məşriyyəti altındadır. İstəsə əzab verər, istəsə əzab verməz, yəni bağışlayar. Əzab versə, əzab Ve mədhəb əhli, əhl-i sünnet fə dəlikə vəsəq. Bəyənəl xavaricilləriyə yükaffiruna mürtəkib, mürtəkib iltəbəyir və in kənət dünə şirk və bəyənəl mürciəə eləzine yəquluna və müminun kəmilil imən. Və şirik buyurur ki, əhl-i sünnet və cəməəə iki, iki zəlalətli olan yolun ortasında vəsəq, orta hak yolunun üzərindədir. Bu zəlalətli olan yollardan birincisi xavaricilərdir. Hansı ki, onlar deyirlər ki, böyük günah sahibləri kafirdilər və əbədi cəhənnəmliklər. Yəni, böyük günah sahibi ilə şirk sahibini eyni tuturlar. Və ikinci yolda olanlar, ikinci artı olunanlar, murciyələrdir. Hansı ki, onlar deyirlər ki, əməlləri tərk edənlər belə kamil iman sahibidirlər, kamil iman sahibi olan müminlərdirlər. Əməl etməsələr belə, heç bir əməl olmasa belə. Yəni, dillə və qəlb və varsa, artıq kamil iman sahibidir. Və əhz-i sünə və cəməə bu iki yolun ortasında haqq yoldadılar Xəvaricilərə görə, hətta salih insan bir günah iş görərsə, artıq o kafir olmuş olur. Nurcəyələrə görə, iblis belə salih mümündir, kamil imanlı Niye Çünki əməldə küfür etmişdi, lakin Allah-ı qalanı görürdü və dili ilə təsdiq edirdi. Necə ki, bir ailə buyurur ki, izzətikə, sənin izzətinlə, yəni, Allah qalanın izzətinə an içir və qəlbi ilə təsdiq edirdi, lakin əməldə küfür etmişdi. Yəni, murciyələrə görə, iblis kamil iman sahibidir, mömindir və xəvaricilərə görə, salih, mömin, insan bircə günah işlərə üstü verə, artıq o cəhənnə məhlidir. Əhlüsünnə və Cemaatə görə bu iki yolun ortasında af yoldadır. Niyəki Əhlüsünnə buyurur və Cemaatə görə hər iman və yəqulun la görə iman olan yerdə imanla bərabər ə, günahlar təsir etməz. Yəni, ona zərər sürətməz. Yəni, əsl imanı günahlar silmir. Yəni, insanda əsl iman varsa, günahlar etsə belə onun imanı qalır. Yalnız etdiyi əməl onun imanını zəiflədir. Yəni, əsl iman qalır. Və həmçinin, bu, bu o məsələ bənziyir ki, küfür edən kəsin, yəni kafirin itaəti qəbul olunmaz. Küfürlə bərabər itaətlər kə o olmaz fayda vermir. Əgər kimsə iman gətirməyibsə, əsl iman yoxsa o kəssə onun isaitdə olması, Allah isaitdə olması ona fayda vermir. Yəni şahadat gətirməyən bir kafir namaz qılsa da, oruç tutarsa da belə verse də onun bu salih əməlləri qiyamət gününə ona fayda verməyəcək. Bu qədər. İnşallah gələn dəftə imanın dördüncü cü əsl dağınıtları.